هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تندروا بالانتار الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد فلنذري من تكون الله سبحانه وتعالى ان سيدنا موت الصويء تا تا اجروي موين رمضان ادنا موت قيام منته موي edhe falenderimi i takonë Allah subhanu wa ta'ala. A i sa nuk më baronë falenderimit për të, për mirësin e madhe që nga bëri, që nga uruzdoj në rrungën e ti, nga hapë i sëmët për të jetën, nga më bëri të simtarë, nga uruzdoj në sunetin e profetit ti sallallahu alesillem, edhe lusim Allah në mazëruar që mirësin e ti të nga këtëtoj, dhe e i sa nga takoj më ta. Kjo është mirësi Allahut, nga ja zuronë kujtë dojë, dhe kush më thonë allohja azgjëson, nusë allohja në më dhurët në vefën e dhurës. Të ndërruar besintarët. Kjo ditë është qizit gëzimi për besintarët. Dita e mërimit një augurimi më dhëshparë, të një prejshtymë për islamës, të agjerimit, dhe kjo është një dit gëzimi për një në dhe qanti, që allohja më dhuruar në e nehtoj, dhe në mundoj, dhe në hapjë sytë, Sen e tashojm të vërtetë ashtu siç është, në bazë argumenteve të profetit sallallahu alajhi wasallam që i ka treguar qartë. Dhe kjo mesji e Allahut është ajo të cilin e adhurojnë kujt do të dëshirojë ai, nuk është prej meriteve tona rasti gjoësis ton, por vetëm si stonë, për, vetë të për Allah subhanahu wa taala po dhe Allahun në emrin e tij, pandai do uni fanëndërues si Allah subhanahu wa taala tu harrojë siç u ka thënë. Edhe dijeni se në shoqëri ata të cilët mbarën të vërtetën janë pak. Edhe shumica e njerëzve janë ata të cilët janë në kodëm. Edhe njerëzit e përgjithësi thjesht në parimin e shumicës së turmës, dhe Edhe mendojnë se turma do të, të shfutoi, dhe mendojnë sa ai që ecën me turmën do të shfutoi, dhe mendojnë se ku do ikin të, të gjithë do ikin në xhenem. Por në të vërtetë profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar në hadith të saktë, që nga çdo 1000 vetëm 1 do shfutoi. Nga çdo 1000 vetëm 1 do shfutoi, kusdhe 999 janë për xhenem. Allahu na ruoj dhe zër xhanemit. Edhe fakti më madh është që njerëzit anëmbësoj ligjin e Allahut. U ndesën urdhra të profetit sallallahu alajhi wasallam. Për sa arsye ata devijnë vërteta, largojnë të shkojnë tek e kota, knaqishin shejtanin, zemrën Allahun, që në Ramazan e prishin agjërin kur nuk duhet prishur, e fillojnë ato kur nuk duhet të filluar, e bëjnë baramën kur nuk duhet bër, gëzohen kur nuk kur nuk agzim dhe hidhrohu kur agzim. Kjo është faqtisi për ta, nusë Allah në madhuruar në arruaj nga shdo faqtisi dhe nga shdo fitëne. Profetit s.a.ll. ka të reguar në hadithet e sakta, se islami një vërtet i pas e i kulluar është islami i pakët, është islami atyre të tjena të huaj në shtë shëqëri. Profetit s.a.ll. ka thënë, inë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n a dhe do të rikthehet përsëri huaj të shkaktuar. Po tuba xheneti është për të huajt. Xheneti është për të huajt, para ata të cilët e ndjeqin fen, jo për shkak të turmës, jo për shkak të shumicës, por e ndjeqin fen se të dinë që kjo është ajo që ka bërë për Allahu e për shikuta kundër çfarë të gjithë banorët e tokës. Dhe u thon po vëllai, o oh, vllëze, fashallahu, ata njerëz të cilët sot nuk bën banë me ne, ata e dinë shumë mirë Ço kjo është e vërteta. Ata dinë shumë mirë që profeti Salomon në Shem ka filluar qjerimin dhe ka mbyllur të vetëm në Shehem dhe nuk ka filluar me kalendar. Dhazoja ka duhur të du shikuar shtete të tjera, por e ka filluar me Hanim, të cilën ai shikonte në vendin e tipo pano ose rreth tij. Ata din lëgjeje, e dinë shumë të gjitha gjërat, por jo kundëstoi me dinin plot. Prandaj, mos u shqetësoj çfarë largon. Mos u shqetësonse ata ngonë në vërtetasa. Fortëni të gëzuar që Allah ju zgjodhi dhe ju periu për këtë paqisë, për ka të cilën ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe selamu. Kuaj do të thëni sami huaj edhe xhanetësh për të huaj. T huaj do të kem pak, do të ketë sun pak me shoqëritë malit ku na shkon ata. Edhe ky është xhaniteti. Prandaj lezë mbavi kish për ata, edhe të jemi të gëzuar për të mirësisë të Allahut subhanallahu teala, mos ta bëj kemirësinë neve të mburremi. Po na vë që ne ti në sholl më shumë vallë ta falëm atë më shumë që neve ka portu huaj të në shoqërija. Profeti sallallahu alajhi wasallam thotë, Islami ka kulluar i huaj edhe dhe do të kthehet përsëri huaj siç ka tholluar. Në një transmetim thotë, Islami ka kulluar i huaj dhe nuk ka për të bërë kemetin, dhe do të kthehet përsëri huaj. Ka thënë xheneti thuba është i mem në xhenet, është për të huajt. Është për të huajt tasinë i admiron të stilet, ja të zboton islamin kur prishën njerëz për të huaj në kohën kur të prishën njerëz. I dot xane mes për të huaj në kohë kur të prishën njerëz, shikoi se çfarë do të bër zoti. Ditë ta ditë shikoi të sien duke u prishur muslimanët aty. Shikoi edhe se para di fund lloj-lloj pidatësh kishin futur dietë banë të kyre. Lloj-lloj pidatësh tëre të sien nuk higen disa që kishin futur di dhe njerzit dëgjojnë, nuk shqetosen për to, i pinin zemra të tyre si të pinin spongjeri ujin, edhe pastaj kur u mësohej zemra të tyre dhe u dëgjoj synetin, të synetin nuk është, son, tipo nëse ti skapetre, bidatin nuk e gjyton të ri, edhe pse ishte i vetë vërtet i njerëj, i në vërtet i ri, kurse synetin, të cilin e ka zbatuar dërguar Allahu dhe ka mësuar të njerëzve e quajnë të ri dhe nuk e zbatojn për refuzojnë E kjo është vetëm se shka që gjunafe të tyre dhe punështimi të e që bëjtë me dërëtëtës. Thotë për fejtës sënë Allahi sëllem, Tuba gjenet e shpër të huajtë kur të prishë njërë. Më pasë për Tuba është për të, të huajtë kur të prishë njërë. Njetë ratë përdi në thotë. Tuba është për ata njërë të cilët të, të, të regulojnë, bëjnë regulime kur prishë njërë. Njetë ratë në tim thotë, Por ata të cilët rregullojnë kur prishin njerëzit, rregullojnë prej sunetit tim po profetëve kur prishin njerëzit. Thuba është për ata të cilët rregullojnë sunetin tim kur prishin njerëzit. Në transmetim thotë Thuba është për ata të cilët deri ngjallin sunetin tim mbas meje dhe uamsonë të ropëve të Allahut. Që salla namazuar të na bëj për tyre. Gjithashtu thotë Thuba, xheneti është për huajt të cilët kapen për, për librin e Allahut kur njerëzit elen atë. Edhe veproj sunetin e profetit sallallahu alejhi dhe sellem, kur një deshuaj në të, shikoni gjendjen e të shoqëve, dhe falënderojni Allahun për çmimi që u ka dhënë, edhe stoni sa më shumë falëndirim ndaj tij, rregulloni zemrat tuaja, rregulloni sinqeritetin, sinqeritetin tuaj meqenëse që Allahu t'u zgjedhë dhe t'ju bëjë Juve ju për roqumë të tij të, të dashur, cili ka zgjedhur. Mos harroni se Allahu që u thon të vend, ju ka zgjedhur juve, dhe nuk ka zgjedhur tjerë pande falendorin apo të rregullon nimetet tuaja që Allahu t'ju bëj përopëti dashur. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, për të huajt, ata janë njerëz të mirë, topaqë ndër shumë njerëz të këin. Ata janë njerëz të mirë, topaqë ndër shumë njerëz të këin. Ata të cilët i kundështojnë janë më shumë ata që i bindmen, shikojnë realitetin. Ku i kundështon fak murabata të huaj, janë më shumë ata që u bindmen. Shumim të eqën e turmën. Dhe kjo është ursia, Allah. Allah i madhëruar qësë mund të vërtetën e ka vendosët e pakita. O të kemë njënë fjetin, kalilet, në ghanëve të fjetin, këtë i o të mbi idhni, lau, allahu, ma sabirin. E dhe sa e sa grupët vogla, kanë triumfuar dhe fituar mbi grupët më dha, dhe Allah është me durin parës. Grupët vogla. Grupet e vogla janë ato që fitojnë. Grupet e vogla ato që hyn në xhenet nga çdo jini vetëm një. Qoftë kush i kundërshton ata, janë më shumë se ata që u bindën, ata që u bindën më vonë shumë pak. Ministrat vetëm thotë, ata njerëzit që ju i urrejnë, janë më shumë se njerëzit që i duan ata tuaj. Domethënë, huajt janë njerëz të cilët u rrëyrën shoqëri. Shoqëria ata i urren, shëqëri. i largon, i, i shhat, i ofendon, i akuzon, sikurse më ka akuzuar profeti. Sa për profetët janë të çmendur, si thonë ne për të huajt. Sa për profetët që janë vallxor, kjo ka dhënë për të huajt. Prandaj vallallaj, kjo logjë vetëm se thelsi e profetëve për cilën ne duhet gëzohemi, do të thandojmë vallallaj, un di të natë që Allahu nuk ka zgjedhur ne, ai nuk ka bërë për të huajt njerëzve. Profeti sallallahu alajhi wasallam në hadith, njerëzit më të dashur tek Allahu janë të huajt. I saqushën të huajt. Saiyih, sa profet sallallahu aleyhi ve sellem ata si larguar me fenë të dyte, onë ruajn fenë tyre nga fitnët. Do të rinjallallahu ditën e gjykimit pa njerëz me reisën Birën e Mariamës, sallallahu aleyhi ve sellem, tonë kanë këon në fundit, me kohën e fundit. Ata në kohën e fundit kur të vinë fitnët e dhëra, do u bëzë, po më duket sikur fitnët kanë ardhur, dhe po më duket sikur i sallallahu aleyhi ve sellem u shmoaftë shumë hapur zbesë në tokë. Edhe po më duket sikur Po për festëtarët do ketë përpyetës, do si do paftë, fytyrë të tërë të të të isha me dorë ti do të përgëzoi, do të përgëzoi me, me gradën e fytyrën xhanet. Nusullallahu vej për fytyrën. Trrgohet që Sufyanu Thauri i thotë besëtarëve të sunetit: "O ehli sunnë, ju jeni të huaj, pandaj si më vini këtu. Po ju jeni të huaj shoqërinë." Sufyanu Thauri thotë për kohën e tij, i cili ka vdekur para til 200 hijrë. Po ju jeni të huaj ko do vetëm e, e huaj nga të dhuar nga shoqëria që shoqëria më e mirë vallë çfarë mund të themi me sondë kollton në kohën e ditëve të vjetra kur muslimanët kanë lënë prej fesë shumë pjesën më të madhe të fsyrë ato që, që, që, që Allahu i ka dhuruar kaqju të uhid ata quhen tauhid ato që profeti ka thënë kaqju të pidat ato quhen sunnet ato që Allahu i vallëur se ka bë haram ata quhen haram ato që Allahu subhanallahu te ka çuar të keqja ata quhen të mirë ata që Allahu subhanallahu te ka nrguar ta afroj Atashallahu subhanahu wa ta'ala ka urrit ta duan. Subhanallahu. Ky është realiteti që ne jetojmë sot. Ky është realiteti, Allahu i madhëruar ka urdhëruar të silbarat sa duan vërtet ta urrin kodun, kurse ata duan kodun dhe urren vërtetën. Edhe gjendja e tyre është shumë e keqe, është për të ardhur keq vallallai. Vallallai për të ardhur keq. Tregohet një se profeti sallallahu alajhi wasallam kur shiron Mekën, shkon në Ubeqën e Allahut, u Edhe shikoni po apostullin i cili ishte nga poprit e Mekës, edhe akoma s'i jënim nitëm, edhe kur e fakonin sahabët, i thon sahabët, "Shpata ta Allahu nuk kanë shkuar aty ku do të shkon, do mund të do të ishin vrarë për kohën, po kesh futu mirë." Edhe kur e djau Ubekri radhiyallahu i thot vullëzëve ti, muslimanët do të përstejë kështu për zotërinë e Mekës. Ju të mekës, ashper, do, për këtë ju flisni kshu për Zotën e Mekës, por pse nisi kaq aq fort, kishin për qëllim u bë që të afrohen pra po, të që ai thynte në Islam, ti afondë zemrën. Edhe kur e dgjoj profetin sallallahu aleyhi dhe selim të thiat që u bëri shok veti, që kishin uftuar rrugën e Allahut dhe dhanë çdo gjë të shtrenjtë pa oh subhanu taala, ti thot profeti për u bë glow, u bëter. Po ti të vlezë të uin të zëmuar për teje, ta dish se këso zëmua Allahu. Ati thonë çaj u bëkei. Okay? edhe shkonte tek te vendi te te muhaxhirve thar apo te o vendi ne zemojme i konta jo qashallahu po bani allahu po se nuk kam dash turzis juve edhe prej sa kam dhier dietaret qe kush dëshiron mbanin vakt mes kush dëshiron te qnaq armiq te allahut edhe te zemoj vlezrit ai ka zemuar allah subhanallahu taala dhe u do po them u do po them qe ta i ka zemuar te semtarat Sësa ata janë dashuruar më fagutit, janë dashuruar më basë mba, qapirave, janë dashuruar më basë njërantove, janë dashuruar më basë munafikëve, më basë atyre të, të cilët duhet ta shkatërojnë për njësame. Edhe me këto dhe dashurie, ata aproërnë të kata, edhe urejnë mëzër të të të të duhet, duhet në të qika të murë allohu, edhe urejnë atyre të cilët ka urduro allohu që të duhet, dhe kjo është, vëllënoj, më të të të qenë që Resullallahu sallallahu madhhur te na ruaj nga fitne, te na bëj prej asyrëve te cilë ndiken vërtetën, te reagojn nga kota dhe nuk dikin turmën, sepse turma është shumica e pita te hyjnë në xehnem. Resullallahu sallallahu madhhur te na ruaj në çdo kohë. Alhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Nuk kam dëshirë zjatën shumë, më shumë se kaq. Po ti je Kjo është që përkujtim për mua dhe për ju o dhete, që ne të ndihem vete në kërnarë për këse mëjësi që në ka dhe në Allah, edhe mos ndihem i të përsturuar që Allah i më dhuruar në ka ndarë për i tyre. Për ku dhe ndihem i kërnarë që posdofëm sunetin e profetës sallallallisallem, edhe po ndihem rrugur në pasër të që në nëndihem të ndihem njërtit edhe e nërguar për i saj, edhe po o themë. Poj qese ne do, durem, do të durojnë dhe të të regomit të debot që me kalimin e vite, ata do vinë të këne dhe ne nuk dëshkëm të këta in shalla. Ata do vinë të këne dhe nuk, ne nuk dëshkëm të këta in shalla, poj qese ne qëndojnë të nuk të vërte, dhe lusëm Allah në forcojnë dhe në të nuk të vërte, dhe në shtojnë mjëslinë të i dresa të dhe kojnë të ta. Të. Tregohet në i për djetarëve të hershëm, e që i diqohet e Ahmed ibn Një tili ka jetuar para afro njëmi vjetës. Tregojnë gjendje në kohën e ti. Qënë në kohën e ti të saj huaj kështë një salmë dhe vërteta. Edhe bëjë kërastin njësot dhe ti një tëjmë ne. Thot, ehme dhe më në asë me në më tëki, e në më tëki. Thot, unë kam më rritu një kohët, kam kapu një kohët, në të cilin një islami ishte bëri huaj. Në gojit për njëmi vjetës. Cikurse si kishte filluar në qellim var kur filloi huaj. Edhe vërtet anat kohë ishte bër huaj, sikurse ki ishte kishte në fillim fazës. Fot, si e tregon pastaj gjendjes si ishin njerëzit. Pa një njerëz ku janë? Janë ose dietarë ose aldhuesit. Këto janë dy grupet e njerëzve të cilët drejtojnë fenë në njerëz. Fot, në të di do drejtohesh tek ndonjë dietar, do ta djesh atë fot të, të zhytur në fitën e të devijuar të dashuruar mbas dynjës, të dashuruar mbas karrigës dhe postit. Dhe në së ditë do shkojmë në një udhërues. Do ta gjejsh ato të injorant ndaj udhërimit të tij, e ka mashtruar iblisi, ai do të luajë një gjergj elementar të udhërimit dhe do të bëjë shkoj të gatë mundar të udhërimit. Dhe shumica e njerëzve thonë janë tribuna të dhënë për mashtruesat. Ky është porstri i njerëzve më të dhjetur të kohës, Ahmed ibn 'As ibn Antaka. Valët, qëfar mund të një në përkohën e sotëme? Sa i huë është i së damë? Kër e i të për tjetarët e kohës ti, qëfar mund të një për tjetarët e kohës tonë, sotë? Kër e i të për tjetarët e kohës të ton, dhe dhe kohës ti, që atot nësë të të shkërës të një për të të të gjesh të të të që a i të të karem në fitën e të Allah, Allah, të shi të dashuruar mësë dhëja. Allah, shkërë e ndetin së ke për ta parë që i përputhet madjeje tek kalonat të shumë gradë. E gjithë kjo, por të kuptuar ovllëse që e vërteta nuk është tek turma, por është aty te paqisa, tas cilën e ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu i madhëruar na ka treguar në Kur'an dhe na ka dhënë një porosi që ta mbajim pas vetes. Fot ya ja, ayyul ladina amanu. Me ertë të dhënë ju mundini për sofiyet e Allahit kull. O ju që i keni besuar, nëse ndonjëri për ju ose kush për ju Lëgohë dhe e lefe në Allahut Allahut dhe stilë një popull tjetër Në më thamë Allahut nuk kanë në vajë për nejnë Dhe stilë Allah një popull tjetër Fesohë dhe jëtë nëllohë dhe këmë Jë hibbu mu e hibbune I doa ta Allahut dhe i doa në ta Allahut Në më thënë që janë ta Janë evliatë Allahut Ta e evliatë Allahut dhe stilët i doa Allahut subhanu wa ta'ala e dhulletina në mëminin, janë të nënështruar dhe i besintarë, të budënë besintarë, e izzetina në kafirin, janë kërnar dhe i mosbesintarë. Ka sove dhe të të nëpujen. A je i budënë besintarë, dhe i ashpënë më mosbesintarë, apo është e kundër të e këpaj. Ju gjahitur e visë të bilin lajë, luftonë e rrugë në Allahus. O lajë e sathu në lomët e lajë. Dhe nuk shesohën për qërt Kjo të regon me nga Allah subhanët talët që fëta të tjetën të dashurit Allah të të të qërtoj njëzit, të të dhe njëzit të përsturit dhe njëzit, se së këshu kanë qënë njëzit më të dashurit Allah që janë profetet dhe ti, i kanë nukhtuar, i kanë shaj, i kanë rëvënduar, i kanë abuzuar, kanë shpimu këndë të të nuk kanë njët një pa zhenë, edhe Allah subhanët talë në fundë pa i ka bëta triumfator të kjevërteta sepse e vërdet do të rruvoj, po e vërdet do durim, do të dëvoqëmëri, do durim edhe dëvoqëmëri, me durim edhe me dëvoqëmëri, do të rruvoj, do të rruvoj, do të rritë nartë edhe do poshtrojë të kota dhe ata që ndikin kota, dhe kjo është fitore dhujasë, mëse fitore a heretit janë gjenetet e larta, atje të tupë, atje e në në një në tupës, lusë allohën e madhuruar të në bashkoj të qitëve në një në një në edhe në bëjtë të gjithë dhe prej atyre njështë janë të vuaj, nësë Allah në madhuar, në bëjtë për atyre që regullojnë njëtë të tona, regullojnë zemët, regullojnë punët, nësë Allah në përsenit të të të vërtet, deri së të të të pojnë më të, në dhe të fundi i urojtë të gjithë gëzuar fesën e beramit, Allahu a përnof të gjithë punë të mira, farë gjunatet, në farë gjënafët, në mos Allah u shri.